де на яких і не сходяться, п'ють горілку, як воду, хваляться такими добрими вчинками, що аж мороз іде поза спиною. Крик, галас, щинили, несказанний. Дивується князь, поглядаючи на таку компанію, і питається в гетьмана, «Чи у вас у січі, знай, так бушують на бенкетах?» А один Бурлака перебив гетьмана, й каже, «У нас, князі у січі!» то і норов, хто отче наш знав. Як уранці вставши вмиється, то чарки шукає. Чи чарка, то чи ж буде, не глядить переміни. Гладко п'ють, як з лука б'ють до ночної тіні. Як же почали розхапувати по кишенях міщанське добро, то князь і собі звон тпив, щоб його ще гірш, ніж на раді, не потрутили. Доскончивши обід, зараз і попрощався із новим гетьманом. Брюховецький провів його аж за ворота. Провів князя за ворота, аж тут йому назустріч двоє січових дідів. Ведуть за шияку якогось сіромаху братчика. Так як от часом двоє вовків попадуть під селом необачну свиню, да взявши з обох боків за уші, ведуть у пущу на розправу. Так тії діди вели бідолаху-запорожця через базар, позираючи грізно з-під сивої Де «Деся ви, батьки, блукали?» Що й не обідали вкупі?» – питає Вонець. «Та от бач, – кажуть, – за цим ледащом і обіту теряли". Що ж він таке?» «Еге, -е, що! Тут наробив такого сорому товариству, що й казати язик не ворочається. Внадив з дияволів син до ковалихи. У гвинтовки коло хутора коваль живе. Так він туди й внадився. «Так оце ви його й піймали на гарячому вчинку?» Сцапали, кажуть, пане Гетьмане, як кота над салом. Уже нам давно до ушей донесено, що при Олекса Сенчило скаче в гречку. Е, постривай же, кажемо, гаспецький сину, ми ж присочимо тебе. Та вже отой чигали його, не спускали за чей. Що ж, тут добрі люди на раді Гетьмана обирають, а він ледачий до ковалихи. А ми з братчиком назерцем. «Отчини!» – не отчиняє. «Отчини!» – не отчиняє. «Ми двері вивалили, а він, поганець, там, як той кнур у берлозі!» «Що ж ви оце думаєте з ним чинити?» «А що ж більш як не киями? Та вже цього не так, як кирилатура. Всьому вже треба так боки нагріти, щоб не діждав більш рясту топтати». Кругом запорожці, як ті гусаки повитягували шиї, слухають, що гетьман скаже. А гетьман повів кругом якось лукаво очима. Ударити, каже, в раду. От і почали окличники гукати по базару, а серед базару став коло стовпа довбиш да й почав бити в бубен. А братчики, так як хорти на поклик вівчара, той звідти, той звідси, поспішали на раду. Тяглось туди й городове козацтво. Як же не збиралось їх купа чи мала, і зробили судне колесо, і всі діди стали в первій лаві, похиливши тяжкий оддумок голови. Тоді гетьман з вельможною старшиною вийшов з бенкетного двору. От і став на своєму гетьманському місці під Бунчуком і Короговою, і вщухнули всі, слухаючи, що казатимуть старші. Якось тільки що кошовий дід, батько Пугач, виступивши на парід, хотів кланятись на всі боки до радного слова, аж Іван Мартинович звелів ударити в срібні сомкові бубни і прийняв сам таке слово. «Пане полковники, осаули, сотники і вся старшина, і ви, братчики запорозькі, і ви, козаки городові, а найбільш ви, мої низові дітки». До вас тепер оберну я слово, а вся рада нехай послухає і розсудить. Як заохочував я вас із собою на Вкраїну, на волю і на розкоші. Так чи вже я зло вам мислив? Чи вже я вас думав киями замість паляниць годувати? О, Боже, мій милий, серця свого вколупав би я та дав своїм діткам. А тут ось сивії голови січові знайки її таки її вимагають. І за що ж мусить погибати хоч би оцей безталанний Олекса Синчило?